Знає трохи більше мого. Ну, словники, може, читає в мовах, розуміється. Ха, бачи як, а мені не розказувала. Та що ж розказувати було? Я завжди думала, що Мишигін то таке собі дурило, ну, варіант по-нашому. А воно ж ні. Саме слово «жидівське». Трохимчук каже, що воно більше підходить не до придурка, а до шаленого. Ну, до такого собі нервуса, у котрого клепки не на своєму місці. Мишигін – це ніби недоумок, але ще й нарваний. Непередбачуваний до того ж. Ну, воно-то так, – зітхнула лебезуниха. І от, Світланко, я колись-то чую. Макс із Мариною на кухні сваряться. Вона йому, ти, Мишигін проклятущий, нема на тебе Гітлера. Уявляєш? Хто здивувала, ніби вони по-іншому вміють говорити. Послухай далі. Він же Максим? І справді як Мишигін. Пригадай, старого Шмойля, той же малого Макса по-іншому і не називав. Воно ж як вилупилося, то таке вже якесь було, ні собі, ні людям. Завжди верщить, аж бульки носом пускає. Мойра, мати його, вічно плакала. Той малий Мишигін каже, мені світ зав'язав, дихнути не дає. Може, світю наша Рикля, коли на смерті йшла, його мала на увазі? Кого? Макса? Та ж воно ще цицькове було. Ну, Не дуже то й цицькове. Макс уже на ноги спинався тоді. Ти на пригадай добре, наша рикля не раз із ним бавилася. Візьми його на руки і тішиться. Хоча я б таким нервусом і не втішалася. Та й тоді, коли німці їх похапали, Риклю мойру. І ще багатьох жінок. Десь воно мале теж там крутилося. Тільки Шмоель був нажиданий дуже подібним, то виніс малого і сам урятувався. Пам'ятаєш? Та це все я пам'ятаю. Тільки ти, Клавцю, не ліпи горбатого до стіни. Я не вірю, що Рикля нам на Макса вказувала. А іншого Мишигіна не було. Не було! З притиском промовила немічна. Ну, принаймні, а в її оточенні та й серед нас усіх? Тихо, будь, прошепотіла у відповідь Лебезуника. За дверми почалися кроки. Ще Марина почує. На тому розмовою рвалася. А сьогодні баба Світлана принесла із собою клаптик паперу з написаними від руки літерами-кривульками. Звівшись на ноги, вона мовчки піднесла записку немічній до очей та, примружившись, прочитала. Клаптик паперу упав Клавдією огром'як на груди. Якби хтось інший міг у цю мить зазирнути згори до кімнати, він би прочитав такі слова. Клавцю. За нами стежать. І, можливо, нас навіть підслуховують. Якісь люди цікавляться Гюнтером, Войцихом, Скринькою і нашим з тобою минулим. Вчора до мене приходив син Орисі Кириченко. Можеш собі уявити, що я пережила? Подруги, кожна занурившись у власні думки, мовчки дивилися поперед себе. Нарешті, посеред хатніх сутінків, пролунав глухий клавен голос. "Світю, забери її". Тремтячою від хвилювання рукою Лебезуниха взяла записку, потім зіжмакала її і, трішки подумавши, укинула до рота. У кімнаті було чути, як стара голосно плямкає губами. "Що ти робиш, Світю?" запитала зі свого ложа немічна. Жую, Боже мій, Боже, простогнала Клавдія Гром'як. Усе як у кіно. А може, ми з тобою вже здитеніли, га? Світлана Лебезун чомусь боялася візитерів, щоправда, не завжди. В дні молодості її романтичне єство прагнуло знайомств. Нових розмов, пліток, жартів і бурхливих пригод. Коли ж у дзеркалі замість вродливого обличчя почало з'являтися те, чого Світлана так боялася, увійшов у її серце страх проти всіх чужих людей. Так, ніби вони за ці роки змінилися, пройнялися до неї ворожістю і прагнули тільки недобрих вчинків. Постарівши, вона відчула, що люди стали чужими, чужими й незрозумілими. Так, це була старість.